بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا او كسان جيجرتو کو ذا الله بلار کي واپس دارين چلي وانه زيارتي شوهو انه زیدو سېدو وګور کو په دنیا کې ښهستا فلاجر الاخرت اکبره هاجر د اخرت ډیر لویه توکانو یالن کچري دنیا ویناو غره کړی انذین دا مهاجرین او کسان دی چو سبری که پا هر مصیبت مالا ربیم یتوکلون او خاص پا کل ربان دی اعتماد کی او ارسلنا من قبلی که اللہ رجالا نوحی إليهم منگلی لیگلی مخکستانا مگر ناری نوم لیگلی مغو وحیکو لذیتا فاسالو اهله الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو کې او علماو نا که چرتا سنويږي په حال انبیا بالبینه والزبور لګلی ومن غفه موجو سرا کو صحیفو سرا پانزلای له کا ذکر نازل که منتا تازا قرآن لتبینا للناس ایمانو الزلعیلیم دیده پارا چه توم وزاحتو کی خلقوطا خاص دعوی وحی چنازل که شوزیتا فلا علاو میتفکرون او په دیپا کی پخبلهم فکرو کیم فَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ آیا دې پروا دی پیغمبر یو کسان چې په ریګونه کلی ډېر ناکاران ايخ سب الله بهم الارض دان د دې خبره نه چې غرب کيلادي راپريزمو کا کیه څه عذاب پر اولی اوات يوم العذاب من اي یا رشید تدا سیازا و جدي خبرون ني او يا غزاهم في تقلبين يا ونيس الذين را پگزي دورا غرزي دو کي هماون بمعجزين نديفي زان خلاص اون کي او يا غزاهم ما تخوف یا بونی سی اللہ دی لرا پستی رولنا فین ربکم لرؤوف الرحیم بیشک رفستا دیور مہربان رفستا سو اور رحم والدین محلت ورکی اور لمیر ایان نگوری دا خلقو لا خلق الله من الشيء أغسطة كلافة داكري دي كهرية وشيء دي أغي كدا الله دا وحدانية تليل يتفيأو زلالو وان اليميني والشمائي چكاقیقی راكاقیقی سوري داغي كلا خط ربطاو كلا قسط ربطاو قل یا قل جاروزی قل بل جاروزی سجد للله سجد کون کی اللہ تا و ان ظاہرون او ذاتی خپل ذکر کوي ولله یسجدو فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ تا عذی کوي او سجدې کی اوج پسوانو کیږي او اسه چې بزمکه کیږي زندا بتن ار قسم جانور والملائکت وهم, وهم لا يستقبرون <تصفح> <تصفح> <خش> او دیلوی نقید اللہ دو عبادتنا یخافونا ربهم من فوقهم دیاریگی دقبل ربنا چید پاس دینا دے ویفعلون ما یعمرون او هغه غاره کې حکم کول وقال الله لا تتخذوا الای نسنین او حکم کړی دی الله وایي کړی دا جننسه مددګار انډیر انما او له واحدن بشک مددګار یوزین فیا و فرحبوون الله زمان او یریګه ولهما په سماوات او ارض او خاص د الله دی هغه سو اجباس مان نکړی او په زما کړي دی د بل چا به سمښتا وله د دین او سبان عظی الله لرا بندگی همیشه زم أو غير الله لتتقون فاعبدوا غير الله لا تعصوا بحترتي هم عليكم منامه فمن الله أهو ذا تستحاصل لي سلامتنا لذاذ الله الطرف الذي سمي او بیاستا سحاله چې کلو رسی تا استاد سمصيبتو سختی پهلې تجرون ولې الله تشريوه <تصفح> اي سوله زکهشفذرانكم بیا چې الله لې کیسه سنا مصيبتو سختی چې زعفريق منكم دروقتي ودلې 50 تي هي ربهم شرکون جد اخبر رب صرا نور خلق شرکی پا دا غنعمتن کی لیاکفرو بما آتنا آقبت دائی چنا شکریو کی دا غنعمتن واللہ ویچ من ولا ورکلی دی فتمتاو پس دنیا کی وسو بتا علم زره کې په یو شی په خپلنا شکر او باندې ويجعلو نا لما لا علمون <تصفيق> عاشر کې اداه چدي مقروي زاره چا ته پاره چپی جني الله نصيبن برخه قالوا ما لله من ولا وارث او بلبلہ پاگی کی تلا ی قسم پر اللہ دے لا تسالون لا استسارون وتفوسکول شی اما کنتم تفترون قال دین چ تاسو ځان نجو کړو وہ یعلون للعل بلش کي زادې چې غرزي دا مشرکان الله لرلونه سبحان الله الله پاک دي ولهم ما اشتهون او د دې بارا ودي چې دې په خوشالۍ چې زامن دي عذاب الشرا هدون بالانسان کله جزير او كريشي او تندزي تا فلور سرا وَاللَّوَيُّ مُسْوَدًّا نُوْ قِرْضِي مَخْدَ دَ تَكْتُر وَهُوَ كَذْوِيمٌ دا أَوْ دَكِ دَ غَمْنَ يَتَوَارًا مِنَ الْقَوْمِ اَوْ فَتْقِرْضِي دَ قَوْمْنَا دَ خَلْقُنَا مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ دَ شَرَمْ دَ هَغِي أَوْلَادْنَا چِدِ لَزِيرَ او یمسکوهو علا هونن او دافل کرتی چه آیا اوسا کی دیل ام یدسو فی التراب او یا خخ کی دیل را پخارو کی جونده او یا خخ کی دیل را پخارو کی جونده این الاسا ما یحکمون لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَسَلُ السَّوْءِ خاص دعوی کسانده پارا چی ایمان نوری پا قیامت بانده دیر بد حال ده چی شرک ده وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْآلَى او دعوی پارا صفتو ندی دیر توحید ده دی وهو العزيز الحكيم الله زور اور ذات انتقام غسیشی لیکن حکمت والے دی مہلت ورکئی ولو یواخذ الله الناس بظلمهم او که چری رانسی الله ذی خلق او زسباب ته ظلم دزی سرا ما ترقالہ امند ابتن تکریبن دی پزمو کبان دی او زندسر ولیکن یؤخرهم لکن رستقیدی لرایا جلم مصمٰ انی تیم قرشی پوری پیدا جا جلوم کل تزدی لا استقیرون ساتن رستبنشی زاغی نیو سات انو دعوه نمخ کی کی گئی وَيْجَالُونَا لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَا اوگر زیدہ مشرکان نَلَّا پنم باندی اغسی زنوان چپاق پلے بد چہ علونا دی مولاک دلہ علونا دی پخلے ال لسنتہم الکذبا او بیانن کہ جبی لذيذ او داز اختلاف لذيذ پارے جنت شک نشتاپ ده خبره کی انا لهم الناره چبه شک خاص ده دیبه پا روورده وانه هم مفرتون او دیبه واتد خلقونه مخی کلیشی تالا ایل قد ارسلنا الى امم من قبلکا قسم پا اللہ ده, ده چی اپنان لیگلی جی منگا پیغمبران امتونو تا مخستانا و ضینا لهم الشیطان و اعمالهم بس خیستکلی دی دی خلق تا شیطان اغا عملونه ده شرکو و او ولی و عملیو ما شیطان ننم دی مرگره دی و دی دوست دی و عذاب علیم او دی ده پارا عذاب دردناک دی او منزلنا لکر کتابا اِلَّا لِتَبَيِّنَ عَلَوْمَ اللَّا لِخْتَلَقُوا بِي مُنگن دنازل کرتا بانده دا کتاب دبلس دا پارا مگر دی دا بیان کی خلقو ته او زاحتو کی دی تادارو مسلح چیتی باکی اختلاف کی وَهُدًا او دا پارا دا ہدایت چی خلقو لارو نمی ورحمتا او دا پارا دا رحمت لقومی یؤمنون دا قمل پارا چیمان موڑی قل اللہ عنزل من قرآن مثال لباران دے اللہ نازلی دا سمان نعبو فا احیاب الارضا باب موتی هام نتر تازکی پدیس رزمکا پستو چیدو نا ان نبی لا تلقومی یسماون یقیناً پا دی دلیل کیچے اللہ بیان کو پھر لو اعبرت تے خلاقم لپارا چی قرآن اوری چی سرم خلقتر تر تازش وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَمِ او بھی شکاست کافت دل پارا پا سارو کی لیو لو اعبرت تے دلیل دے دلیل پو وحدانیت باندے تخلیق کله ما فی بطونه یم مونږ سکو په تاسو باندې دا چې دی په دیو کې دی من بینه فارسی و اجمین او په ځاکی په من د غشان او دوینه کې لبن خالصا صای غل للشاربین اغه دی چې خالص دی درن دوین اناو دو بوئی دو خوشان او دیر پارام تیری گی دو پار دو سکن کو اللہ اوی مالا انتا سو خالص عبادت کا ہے چو دو شرکو دو بذت بوئی پا کنی اور رن پا او من سوارات نخیلی او بازی دارم او دو کجر انا الانا بيد ان ګورو نا تتخذو منه سکرن تاسو جوړه داینه د نشی سوزونه ورزکن اسنا او رزقاستن انبي ذلک الاات لقرم يعقلون اقلن په دې بیان کې چله ذکر کوې عبرت ته دا قال د پراجدا قال لنکارخلي و اوها ربك الى النحل و حكم کرو ربستا تور مچهتا ان اتخذي من الجبال بيوتا تجوروا پذي غرونوكي زان و من الشجر و پذي غنوكي و من ما يارشون و باغذ ايونا كي خلق چهتون <تصفيق> سنم کلی من کلی سامراتی بیاخرات کواعی مچه تا هر قسم میونا فصل کی صبول ربی کی ذلولا اوروانیا پلارو دخل رباندی چکیر سفا دی یخرج من بتونیا روزید گیرد دی مچه انا شراب مختلف علوانون شربتونه ګوبینان چېګړډ وړي رنگونه زالې چې شفاء اول الناس چې بارې کې علاج دې د خلقو زموږ راځونه انبي ذلک لا تل قومي تفکرون وشکا په مثال کې دیم لو او برتدا سوچ کوي مچے دا اللہ حکم من اللہ رسول من قیمتی رزق تی پیدا کی اللہ خلقہ کم تاسو پیدا کریے سمیت اوفاکم او بیابا مرکی و من کم من یورد دیلا ارزل العمر فازی پتاسو کے آسو کی چواپس کریشی اڈیر لاند عمرتا لکې لا یا علما علم شیان علامه دای چې نه پس د بیر علم نه پوهې ان الله علیمن قدیر وبشکه د حاصلو الله دې چې علم یې د حال له برقرار ده غزهت یې هم دا په یوه مو فرق نه اللہ فردل بعض اکم بعض انفرز اللہ زیاد کری بعض باز اس تاسونا پا بازو باندی پا مالکی ہماللزی نفضلو براد دی رزقهم فسچرم دی مالدار دی مالو سر زیاد تے چوار خپل مال علاما ملکت ایمان احمد اغناو کارانو قاضمانو غلامانو ته چمالکان شوی لاسونو ددي فہم فی سواه شری دی په دیمال کې یو شان شیه الله ی تاسو غوځنسو نه کوي زما خدای یې تقسیم کړی ده تاسو یې جل الله وبرخې ورکړي اغه بنعمت الله یحذون وآیدہ خلق دلللہ پا غلوین اعمت باندی چی توحید دے انکار کی و اللہ و جعل لکم من انغزکم ازواجا اللہ پیدا کلی استاسد پارا دخپل انسانانونا بی بیانی و جعل لکم من ازواجکم بنینا اپیدا کلی استاسد پارا دا دی بی وحفظة أو نسيح ورزقكم من الطيبات وطولوا لا رزق ورقية الله تعصلا دير ستران أفا بالبعث اللي يؤمنون والله إذا خلق ببعث المعبود باندي يتنكي وفي نعمة الله هم يكفرون أفا الله كله نعمة باندي چو ایمان دی او توحید دی انکار کوي او کفر یې دادې بیا بدون من ذوالله ما لاملک الوم او دی عبادت کی او بندگی کی بغیر د الله نه دا غچان چوی حمالکان نجی عزیز پارا رزق من السماوات والارض چې رزق ولور کی نه دا سو عنا نبارانو نکولشیو نزمک ذرغنو لشی شیعن ظرم و لا استطویعون انا هی کدا تاقت شتا و لا تدریبو لله الامثال نم بیانا ویده اللہ ده پارا مثالونا اللہ مثال نشتا ان اللہ وعلمو انتم لا تعلمون بیشک اللہ پا حر او تاسو نو پويګم وروبلا مثلا بیان کړل دلا مثال ډیر خاصه عبد مملوکا یو غلام دی چې د بل مال دی د بل په اختیار کې دی لا اعتراض علیشن او اختیار یې نشته یوی پیسې هیڅ اختیار یې وامر رزقنا مننا رزقا حسنا او سوق کوي چې لایني ولا مال ور کوي رزق ور کوي رزق تل خراب نه رزق خسته او هو ينفق منه هغه خرج کوي دې مال نه سره او جهرا په بطنیو مخکاروي اېستوون اا برابر دي د په مثال کې د معبودي با مثال دا شو تیس سی او سره نشته اا اغه معبود حق مثال, داشو. ورکی. ورکی. مثال دا شو چر رزق ورکی هر چاله صحت ورکی هر ورکی الله اجازه برابر دي په مثال الحمدلله لا يقذ حمدو وتاریفو الله اجازه کی تاسو مثال دی غواونکو ملک سروم لا لالم ان کې ډېر خلق قدیم نه پوي او بلګې په مثال باندې او زر الله مثلا رجلين او بیان کړی الله مثال ذكرو تنصالو احدهما ابكم جرا يك زيذالو کې ګونغائے لا وقت ذروالاشین او اختیار منشته دې سويشي وهو کلل العالم اولاو او زه بوج دے پکل مالک باندې اینا مای وجهو کوم طرف ته چولیږي تسکار د پاره لا یات به خیر لنراضی په سفای د او په خیر باندې هل یستویوا نو آیا برابر دې ذات راکا و من ی امر بالعدلون اوغه انسان موحدو شاء بيانونا كي خلقتا دي انصاف و دي توحيدو هو سرات مستقيم او غدير بسهيل عربان دي دي مشرك و دي مواحد مثال لبشكو <تصفيق> ولله غيب السماوات والأرضي او خاص اللعنة و دي علم دي غيب دي اسمانونا دي زنكو وَمَا عَمَرُ السَّعَاتِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصْوَرِ اَوْ هو او ندی راتل اللہ قیامت مگر پشاند رب دسترگی او دا دین ام زیاد نزدی فان فان کی بس قیامت بشی خلق بار پور نشی راتل دمر اللہ دمرا ان اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٌ بیشک اللہ پار دی قادر دین و قدیم قادر دین الله خرجكم من بطون اماتكم الله يغفر له ذاتو غور استاسو په دې بدن کې سمره توحدانیت دلیل دی الله پیدا کوي تاسو دږي دو زمند تاسو نه لا تعلمون شان چې پيڅې نه پوي ده وجعل الیکم السما او بیا ذرکر تاس الله وغنا او استرگی او زونا لعلکم تشکرون اسلذرکڑی تایب دنیا کې نشې تم عاشیوکه العديد پارا جدا الله تابعداریوکه دا قوتو نړیله ذرکڑی سله ملک کی مدارسی ویلو او هو الذی انشالکم السمع والابصار والافئدا قلیلم ما تشکرون انزی وی المی یرو الکریم اللہ ی دی مارغان نی نی پرا مسخرات اللہ تابع دار کړي مقرر کړي وی په جوو سمای په دې خلاغه اسمان کې ما یم سکونا الا اللہ ندی کړي دی لرحیچا سوکشتی داشتی دام آرغانی ٹنکڑی مگر صرف الله ٹنکڑی اللہ وی تاباں دا ساتم کنا عقی سرم دو وزر یدی کنور سشتے وزر تا سرم دولہ سننا دی اِنَّ فی ذالک لائت اللی قومی یؤمنون یقیناً پا دی دلیل کی دیر تعلیمات خدا وی ایمان روڑی وَلَأَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتٍ سَكَنًا بِالْقِسْمِ نِعْمَتُنَا اللّٰه دړکړی چې څول را دي کورونو تاسو نه یا د زو سکون کورونو تراشه نو سکون حاصل شي وَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنَامِ بُيُوتًا او یو کړی څو په اړه دا سره مونږه سارو لا کورونه استغفرنا يا مزارنكم ويا مقامتكم جدير باسانو چتاير لرا پرد سفر استاسو کې او پرد هزار استاسو کې کوبن اسوا به ها اوزي ګړو زاري ورانه او پشم و و او بار هم او په شم د یو خانونو او شارعادو یختو د بيزونو اساسن سامانے یوکلی او متان الہین چوی گستا سنہ فضا کرے وقت پوری تمہ کی وی لوچی لیکن وی ادن تے گرم ولیو سامان نے مما خلق ظلالا ده گرمه ده مصم انتظام کئی ده سغزه ده شو کنا اللہوی گرمه که خلق سوری تا زور کئی کنا اللہ پیدا کلیس سوز ده پارا ده سنا چه غم ده اللہ مخلوق ده زلالا سوری که ونیدی که مکانات تھی که غرون دی لکم من الجبال اکنانا اجور کړي رسطا وپارا په دې غرلونو کې تا خاني او يا لیکم سرابيله او زر کړي تاسو لرا کم سنا تقيكم الحرہ چې بچکی تاسو د ګرمه نه او د سړځه نه او سرابيله ازکه مې سنا تقيكم باسکم چې بچکی تاسو په وخت د جنگ کې کذالک ایتم علیکم ذاللا کمال دې چې پر وکړې نعمتونه په تاسو باندې لالهکم تسلیمون تدیده پارا چې تاسو یې تاویدار شي اسلام تاویداره شوی توحید تا او انت ولل پاسکه چې دې مخ اړ ایستان پیغمبر انما عليك البلاغุล مبین نبی پتا باندې رسول دی واضحان یا ربون نعمت اللہ دی خفیجن زی اللہ نعمتن او بیا انکار کی داری دو شکریین توحید دی و اکثر اوم او اکثر پدی کے دیر پدی کے کافران دی ارض قرآن یادی چی کافران دیو مومنان لگ